Allah salam olsun. Sallatu vesselam ala ashraf al-anbiya wal rusul. Xeyrin xəmin o ala anhi asali heç vaqan manbaq. Vaxtı ki, səcdə hər bir şey etmə olar. Yəni namazı hər şeyin müstəqim olar. Əsas o şey nə olmalıdı? Yəni təmiz olsun. Əgər o şeyin nəcis olmasa məsələn pomova, baxçı məsələn dəri. Qonun dərisi. Və sə heyvandır. On da hissə nəmas kimi olar. Əgər axıtsa, qorxu yoxdur. Aydındır? Əgər axıtsa, qorxu yoxdur. Onu da üstündə pulmaqlar. Ən yəni, aşağıma onu təmizləyir. Və əsas məqsəd odur ki, namaz qılan yer təmiz olmalıdır nə üstə gələk qılmaq şərt dəyir. ki, nə üstə üstə Və sonra burada Rahim Allah, Məlik keçir başqa məsələ, o da namazı ayıqqabla qılmaq məsələsi. Və burada Said İbn-i Yezid Əlizidin rivayətində deyir ki, Ənəsini Məlikindən soruşdum. Deyim ki, Peygamber sallallahu ayaqqablarla qılardım-ı? Aykıvlarına, və dedik ki, bəli, ənəsəli müalikdir, bəli, və Peyyambar sağsan, aykıvlarına qırardı. Və onu göstəri ki, yəni kim qılsa aykıvlar, inşallah namazı düz deyib, fəqəd aykıvlarına qılmaq üçün bir dən şərt var, namaz qılmamıştan qabaq, yerə sürtəsən, torpağa. Məqsədə qədər torpaqdır, torpağa sürtəsən ki, temizləni altı, sonra qılla biləyəsən. Elə ki, üç dəfə belə süt yerə onu təmizləyir və namazla, ayaqqabından qılmaq olar. Altın ehtiyac yoxdur yumaq. Aynın əgər dəstəməzləsənsə, bir dənə ayaqqabıdır mani olan sənək, o da təmizdir, torpan onu təmizləyir. Yumaq əziyyət qılar. Nədir, şərim məsələləri ki, versən, həmişə. Yəni, İslam hasanlaşdırır. Yoxdur, məsələn, əziyyətdə, ağış elə. Aydın, misal, haqqa onu tutaq ki, olsa, onda əziyyət olacaq, haqqa onu yumal xəsəndə Və sonra bunu qeydləyəndən sonra, Rahim Allah, həmçinin dəridə e də, yəni xoxda da xox yoxdur ki, məhv dəridən ki, qeydlərə qısa və ya yaşlananlar ki, onun üstündən məhv çəksinlər, xox, qoraf kimidir. Yani onun üstəndə məsləri, həmçinə ondan namaz kılma olar. E, təbii ki, əgər məsləmək olarsa, mənin namaz kılma olar. Həmçinin e, buna, məsələn, yaxın çolabdan. Çolabın üstəndə çəkmək olar, sahib budur. Ayrımdır, çünki bəslərdə çolabın üstəndə olmaz, bəs o vaxt çolab yox idi. Sizdə o vaxt belə angliski çolaplar yox idi, belə xarici. Amma çolab var idi. Gəlib bu ləfs, corab çözüb qədimi kitablarda. Bakı, corab neyidir ləva, nə, bük, bükülür ayağa. Məsələn, əsgəridə parçan, parçanı corabdır. Ələvlərlə bükülürdür belə, ona deyilər corab. O, əsgəridir ki, o, əsgək olar, düzdür, hələ idi, edir, belə corabda öldü. Bu ləv rahatdır, bu ləv da rahatdır. Aynılı ümət çəkmək istəyir və corabın üstündən ümət çəkmək olar və xoxun ayıqqabın olmaz, ayakamın üstlə məhz olmaz, aynındır, lakin ayakamdan namaz qılmaq olar, həmçinin və həmçinin çorabına və s. və ayağı yələndə, burada bir şey yoxdur. Səhv, burada buyurur, o adam, o məsələ ki, əgər insan səcdəsin, səcdəsin tam eləmir, Yəni, burada Vail İbn Hüzeyfədən yani deyir ki, Vail Hüzeyfədən rivayət edir ki, Hüzeyfə görür ki, bir, kişi, bir kişiyi rükulsun və səcdəsin, tam eləmir. O vaxt ki, namazını qutarır bu kişiyi. Hüzeyfədən deyir, namaz qılmadın sən. Və hətta deyir ki, əgər ölsəydim belə, Peyhəmbə sahasının sünnətindən ölmək edin ona yani bu adam ki, nədir? Yani, Vitusun və səcizən tam etmirdi. Yəni necə lazımdır? Ola bilsin tam əyilmirdi və əyilib tez qalxırdı, sözdə demişdi. Aydın və ya əyilib gedirdi səcdəyə sağ. Və həmişə səcdədirəm. Onu yox bu hadis göstərir ki, bəzi uşaqlar da səcdə dey, belə şəkildə alsın. Gəl tam eləsən, tələskən insansan, aydındır? Sözləri çoxusu bir dəfə daha də də, gələ tam düşün, yaxşıdır. tam eləməmək Səcdənin bərikonu, məsələn, bu namazı batilləyir. Və sonra burada, rəhməvullah, başqa məsələlər toxunuda qalsın, inşallah gələndə istəndir. Allah bilir.